Це вже цікаво. Що там? запитала Катерина. Вона вже знов була одягнена, готова до ради. Ти сидив дома, жінці там не місце, сказав їй, а сам вибіг із хати. Ніди також відчув, що зараз буде щось цікаве і вже насторожився. Я скочив у сідло і виїхав з подвір'я. Катря вийшла з хати слідом за мною. «З хати не виходь!» наказав я їй і погнав вулицею. Я вилетів за місто саме в той час, коли затяжці перегородили дорогу процесії. Я притишив хід коня, що саме скакав по березі Бугу, придивився. Богун саме сказав сіркові, «Ти, пане Кошове, краще відійди в сторону». Чую, буде зараз гаряча розмова з панами. Ображаєш, пане полковнику. Проте твоєї ради я дослухаюся. Там у лісочку стоять мої хлопці дві сотні шабель. Прикриємо вінницю, мовив сірко. Богун не встиг і відповісти, як Кошовий обернувся і пішов у бік монастиря. Раптом звідти вилетіла Ракета. Вершники зупинилися. Процесія стала півколом. «Що то за зборище?» – гукнув один із гетьманських найманців. «А хто питає?» – запитав Бугун. «Полковник військ гетьманських затягових Томаш. То ви тут із наказу гетьманського?» Дійшла чутка до гетьмана, що запорожці товчуться у Вінниці, що разом із полковником Богуном ребелію проти гетьмана затівають. «Де Богун? Ось де я!» Полковник і не думав ховатися. Тут же заговорив інший затяжець, сам полковник. «Маємо наказ припровадити пана до Чигрина. Пана обвиняють у зраді у бунті. Козаки вмить стали щільніше ставати біля богуна, намацували при боці шаблі. Богун зупинив їх. Відколи це полкова рада бунтом зветься? Та ви, панове, і самі можете відбути з нами на раду, подивитися, як і що, виступити навіть перед товариством, а тоді сам до гетьмана поїду, раз він хоче мене бачити. Пан Томаш іще гірше вишкірився. «Отдай, пане, пернач і шаблю!» «Не бензі жодної ради!» Бугун зрозумів, що гетьман послав цих людей по його душу і, швидше за все, з ними домовитися не вдасться. «Нічого не скажеш! Швидко працює розвідка у Виговського. Це і не диво, адже гетьман так довго бавився з пушкарем, Іскрою безпалим тепер і на холодне дмухає. Десь він уже бачив того Томаша. Дідько, та це ж той самий Хорунжий. Перша шабля королівства, як на нього говорили. Спочатку він був на боці Вишневецького, потім Чернецького. Товклися іроди по Україні, скільки люду вимордували. Томашем його тоді не називали, певно так прозвали найменці. Цей звався Володиєцький. Він, гаспед, добряче тоді козацької крові випив. Тепер вони друзі українського гетьмана. Хиря його матрій, як усе перемішалося. Цо, полковнику, вспомнив мене. Мися бачили кілька раз то на переговорах, то на полю Битневому, але шаблі наші такся і не поцалували жодного разу. А жаль, мовили мені, вже ти перша шабля, же козаками. Бугун посміхнувся. Він тепер його остаточно пригадав. Пам'ять намалювала ці образи, як ляхи з Чернецьким у 1653 році Звіріли на поділлі, як рубалися з козаками його полку під монастирищем Полковник Вінницький згадав, як клявся тоді Богом Відімстити ляхам за смерть жінок і дітей Особливо тому гаспедові. «Скажи, пане, а чому по мене гетьман саме тебе постав?» «А я й уж сам попросився» Бардзо вже хотів забачити тебе, запитати, якся має мій заклятий друг. Є ще під монастирищем я поклявся, відімстити тобі. Але ти раз Бог зробив козаки віна нас братами, так же я вибачаю тобі. До того ти став старий, сили як колись не маєш, не з тобою мені до вальки ставати. Бугун посміхнувся. Підмаргнув панові весело. А може, спробуємо, пане. В останні старі часи згадати, як я вас колошматив та розганяв ваше військо, на чоотару овець, як ви тоді бігли драпака з під монастирища, а ми кримсали вас на січку. Наплюй на того гетьмана Її його накази, давай зведемо наші старі порахунки. Шляхтич поглянув на своїх тоді мовив, будуть казати, що поляки забили арештанта? Не будуть. Тут сотні свідків, що я тебе першим на герць визвав. Поляк знову поглянув на своїх, ті ствердно кивнули. Володецький спритно заскочив з коня, богун ступив кілька кроків до нього. «Оце полицарський». «Давай так, Ляше, як ти мене здолаєш, то я сам тобі свою шаблю віддам тепер нач. Накажи, нехай твої люди спішаться та відійдуть на сотню кроків, а то я вам, ляхам, не вірю. Мої люди також відійдуть». Я відразу зрозумів, до чого хилить полковник. «Хоче відсунути своїх людей до монастиря, збільшити відстань між ними та затязцями, аби козаки сховалися за монастирською брамою. Були тут переважно заслужені дядьки, і зброї іншої, крім шабель, не мали. А ще були чинці, старі діди, навіть діти, які взагалі не мали чим захищатися. Перший натиск кінних затязців і вся процесія тут же лягла б. Ляг також зрозумів, чого хоче добитися богун. Він чхати хотів на ті козацькі ради, процесії, нехай собі тікають. Гетьман дав наказ взяти богуна, і він візьме його, та ще й як Навіки пан Володецький уславиться поміж той, що переміг на шаблях вінницького полковника». Затязці відступали, казаки також стали відсуватися. Бо сказав своїм потихо, «Як порубаю ляха, тут же біжіть до монастиря. Доки не прийде сірко та підкріплення з Вінниці, Носа не показуйте. Бійці лишилися самі. Вони витягли шаблі, стали один навпроти одного. Шляхтич зняв кольчугу, аби бути на рівні з козацьким полковником. Не падай, пане першим, якщо ти і справді перша шабля королівства, то без труду виб'єш шаблю з рук старого і немічного козака. Розділ 30-й Пан ударив першим. Полковник козацький відбив. Тоді їхні шаблі схрестилися ще кілька разів. Бійці не поспішали, хотіли спочатку вивчити один одного. Сила в ударі була в обох. Майстерності, очевидно, також не бракувало. Товариші почали. Закликами підбадьорювати Володиєцького, богуна підтримували свої. Шляхтич пішов в атаку. Він зробив спочатку кілька фальшивих замахів, а потім провів комбінацію, наприкінці якої мав прохромити богнові шию. Полковник добре знав цю штуку і вчасно відхилився від підступного удару. Пан ще насідав, бажаючи добити полковника, та богун вправно відбивався сам, наносячи час від часу підступні удари, що заставляли пана завжди бути напоготові.